була одночасною з епохою культу сонця. А з тих часів мусять походити всі ці звичаї чисто релігійного ряду в народному шлюбі на Україні, як колові танці, вінки, священне дерево гільце, обряди перед вогнем або криниці, жертва півнями, курками, голубами і нарешті священний хліб-королай. Всі ці релігійні звичаї точно відносяться до епохи групових шлюбів. Вони були засвоєні також і соняшним культом. І ми тим більше стоїмо на цій гадці, що ми знаходимо їх і в ритуалах народних свят у честь сонця, як, наприклад, веснянки, семик, купайло, ярило тощо. Ці свята не можна інакше розглядати, як останки тих ігр між селами, які для порубків та дівчат стародавніх часів були не тільки засобом «погодитись», як про це говорить літопис, але й місцем, де закладалися, навіть і виконувались де-факто шлюби. Сатанинський характер, що його набирали всі ігри – так само, як і зазначений на початку нашої праці «Звичай спати разом після вечорниць», вказують на це з очевидною безсумнівністю. Як каже ігумен Памфіл, ці гри спокушали молодь обох статей та спричинялись до їх паду. До того вони були джерелом бруду та розпусти для дівчат. Ми сподіваємося ширше вивчити це питання в окремій праці. Але ми не можемо не зазначити тут вражаючої ідентичності між наведеними щойно народними іграми і піснями, що їх супроводять з одного боку, та з весільними звичаями з другого боку. Репертуар шлюбного хору Накидає нам гадку, що всі вище зазначені звичаї являють собою тільки пристосування до індивідуального шлюбу релігійного ритуалу, що супроводив за старих часів шлюб комунальний, який завше приєднувався до свят соняшного культу, цю вражаючу ідентичність ритуалу сонячних свят та ритуалу весільного. А вже помітили Кавелін та Сумцов, що запропонували гіпотезу про залежність між шлюбами та певними сезонами. Але для того, щоб всебічно освітлити це питання, треба розглянути його з точки погляду антропології та порівнюючої етнографії. Етнографи, а особливо статистики, дають нам відомості про те, що в році – Існують певні сезони, коли беруть найбільше шлюбів. На Україні, наприклад, це місяці жовтень та січень. В інших країнах це припадає інакше. Тепер ці шлюбні сезони безперечно залежать від різних причин. В тому числі умови економічні та релігійні займають перше місце. Але в далекі від нас часи Більше впливу тут мали без сумніву, причини природного ряду. А серед них, передусім, звичайно, сезони стиків між тваринами. Це питання вперше і до певної міри категоричним способом розглянув у своїй видатній праці Вестермарк. Присвятивши цьому питанню цілу главу у своїй праці – Фірлендський учений спочатку вивчає ті дані, що дає нам сучасне знання щодо течі у тварин та антропоїдних мавп і висловлює думку про можливість існування аналогічних періодів і в примітивних людей. У багатьох з цих народів, як от у Зулусів, цей шлюбний сезон святкують з особливою урочистістю. І він дуже нагадує наші Ігри між селищами, які заступали місце шлюбу у стародавніх слав'ян та які дожили до наших часів у формі вечорниць. У культурних народів стародавніх часів а знаходимо також деякі сліди подібних звичаїв. У Перу, наприклад,